A'udhu billahi min ash shaitan rajim Bismillah ar rahman ar rahim Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfasina wa min seyyi'ati a'malina Mayahrihi allahu falamudillahu wa mayudlilahu falamudilahu falamudilahu falamudilahu falamudilahu falamudilahu Ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasooluhu thumma amma ba'du Tajitha lafdiid falandadimut lartseimut yanwatan par Allahum subhanahu wa ta' Atë falënderojmë për këtë falë dhe udhëzim e kërkojmë selavat dhe selamet për shenjëtit më të plota mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqëve të tij, familjes së tij, të cilë ti, të tër dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, po e lëmë prapë anaive 1/3-ën e Ramazanit. Ne lutim Allahun جل وعلا që mundet t'on Allahu të regjistron në regjistrin e veprave të pranuara. E dytë të tretët që kam betë pasi që jemi tani më në mesin e Ramazanit E lusim Allahu në gjeluala që Allahot në arruan shëndetin, takatin, imanin Për t'i plëcuar këtë dit të Zotit Subhanahu, Subhanahu e Tjalla Pa ndonjë parathënje, ne do të vazhdojmë në njërin dhe uh, tematikën dhe se në jemi duke diskutuar Jemi me njërin e Jusufit, Alehi Salatu e Selam Të cilën po e marrim drejt për drejt nga lajmi Allahu Subhanahu e Tjalla Por në lajmrimin me ngjarje dhe detala të ngjarjes së si Yusufit alayhisalatu wassalam nuk kemi të futur domosdhem realisht as një transmetim njerëzor, e tëra është transmetim hinor, transmetim prej Rabbul Alaminit, prej Zotave, prej Zotit të të botrave. Andaj kjo e bën vetën vetë ngjarin më të madh dhe vet ngjarin më të uh, rënduar ngasë transmetuesi dhe rufyesi i ngjarjes është Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Kushdo më përcjell me Kur'an, sot do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve te ala nga ajeti 37 deri në ajetin 38 dhe 39 i kësaj sure te barekat Allahu te bareke ve te ala. Të, të ndruajë, pasi që Allahu xhelalu ala e provoi Yusufin alayhi salatu was salam me gratë dhe ai qëndroi sigurisht e që tha gruaja e ministrit fasta sumë Yusufi nuk po dëgjon, nuk po na bindet nuk po don me bëva atë veprën të cilën apo ja kërkoina pretina atëherë si rezultati i kësajna thuat Allahu xhëlalahu edhe pse i pan argumentet e pafajsisë së Yusufit alayhis sallatu selam me çdata vendosën me burgos dhe tham se kjo është natyra e mbretërve dhe çeverive të cilat nuk çeverisin me me emrin e Allahut dhe emrin e pejgamberit dhe ligjin e pejgamberit sallallahu alayhi وسلم por i shikojnë vetëm interesat e veta leverditave ta fitimet e veta dhe harrojn se haki i njerëzve është i madh haki i njerëzve është i ruan në ligjin e Allahut subhanahu wa taala vajdan allah u jelona dhe that قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويل قبل ان ياتيكما ذلك ما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره hom kafirun. Sadaka Allahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Zoti Jonë te bare kute ala. Në ajetin 37 vazhdon Allahu xhela me tregue se Yusufi alayhisalatu wassalam kur hini në burg bashkë me ta një ndy dosta. Këto didosta kanë çën fati të tyre me e pa Yusufin alayhisalatu wassalam dhe në duart e tij mësuani diçka e cila s'ka pas mundësi më, më mësun natkoh pas në dorën e pejgamberit pas në dorën e dikujt të zgjedhur pranë sallallahu te bareke ve teala ata dy e kishin një ciklet veten cili ishte cikleti ëndra i shetësonte si cilin pitorë kanë i ëndrr njëani pitorë kish pa ni ëndrr të e morr rushin dhe të e shtrid të e morr rushin dhe të e shtrid të e përgatit për raki tjetri e kish pa veten tu bajt buk tu bajt bukën kokën e vet Për jasaj buke, të hangër, të hangër shpendi, të hangër zost. Tani, këta e ka një siklet, dhe përja rëfen sikletin Jusufi Tarej Salat dhe Seram, se poshojnë të ka i shenjat dhe vëshmërie të cilat ka në mundësi me ju këthyktërë me komentim të Andrës. Apo? Dhe pika e kanë ditë ata se Andra ka një lidhje me zhgandrën që e quajmë ne, nga se në atë ko kanë qenë e, e përhapur komentimi Andrave. Gjasa komentimin e ëndrave të nderuara Lëzët e bajnë një prej kategorive të devotshme shumë pejgamberdh dhe një prej njerëz të ligë shumë. Pra njerëzit aze kur kanë siklete të ëndrave me exhine e kështu me radh, ku drejtohen? O drejtohen te hoxha sot, te ai i cili fryn me Kur'an apo është hoxhe kështu me radh, ose shkojnë na bër na bër xhingji, na bër dervisha, na bër vende të liga e kështu me radh. Edhe në atkoh Ose je kthytë pejgamberi me ta shpjeguar çka i bie kjo ose duhesh me skuqta na përku. Na për, për njerëz që s'kan lidhje me kët punë. Maje ta ta ta ranonin edhe më shumë ë uh, gjëjen, sikur që ku ta shohim rreth i ëndrën, ai thierat atë vetët, Hazime e shpjegou. Andaj ata ishin domon që e dinin se ëndra ka koment, po kush do ta shpjegon? Do ta shpjegon Yusufi alayhisalatu alayhi salatu selam. Vinë re këtu vëzër. Kur e merr Jusufi, përsi për me e komentu andrën, e len pak andrën anash, kalon në diçka tjetër. Dhe kjo dhe zërësh metoda e pengamberve, alehimu salatu e selam. Para se me të kalzu ti qka të të munue, të kalzo një diçka qka ti du të me të munue, nuk a të të munue. Kjo është rruga e pengamberve, rruga e o gjalarve të mdej, rruga e djetarve, imameve të muslimaneve. Para se me talon gjevabin e fetfa shka ti e të lipë, Ai thot ka dal të të kalloj se diçka dush me vetë, e si tu dit me vetë. Ata nuk i dhanë Yusufit, ai nën rregull fetarisht. Ai jemi në rregull me iman. Ai jemi të besojë Zotin çish duhet. A është problematike me adhuru idullin, nuk e vetën. Por Yusufi Alayhis salam e përdorë sikletën e tyre të dunjajës për më i u kallzoi atyre se sikleti juve ma përpara se të më kan ahireti Allahu xhelaluhu. Dhe kjo vëzëllosh metodologjia e pejgamberve ku ata e shfithojnë bëngën e njeriu të kësaj bote për ta bartur njeriu në brengën e ahiretit. Ën u gdua atë asnjëherë, njeriu të mbesë brengë në brengën e kësaj bote. Parat, shtëpia, puna, e vladi, eksumerrat. Jo, këto janë brenga. Po nga këto brenga Yusubi tha, "Në rregull, andaj shikoni, para se me ja u shpjegoj ëndrrën, dëgjoni çka i tha. Kush është që më tjellën? A jet në 37?" Tha thallahu jilwala ju tha Yusufi. Fa Nuk ka ndë një andër që e shifni Të qfar dolloj ushqimi Pavarësisht a rush, a buk A shka do që e shifni andër Nuk ka dë një ushqim që ju e shifni në andër Vetëm se une Kami ja u kadzu e se qfar do me than Kjo ishte përmi që cu kadal Kami u kadzu andër Po para kësajna Du mi u kadzu të shka tjetër Shiko, une jam specialistik se i pune Ju tha Jusuf e Alej Salat dhe Selam Përshkak se du më ju kaldojt i shka tjetër, mos me ndoni se unë i pijiki temës. Jo, unë e vita jo tema. Abo, unë e vita jo tema. Por, lemnit ju kaldojt i shka tjetër, e cilë anë shumë menansishme për juve, se sa ajo të cilën ju po, po brengosën i për ta. Dhe shikonit dhe se këtë metodologi të aftë të Jusufit Alej Saradës Seram, se si e qëtëson të njeri unë se do të amirq edhe për gjitën e kësaj bote, por marrën siç më është të kalojm pak për disa mesela më të vogla se sa ajo çka ju po vërtheni. Andaj tha Allahu i Gjallëu, ju tha Yusufi alayhis salam, ju s'ka ndonjë ushim që e shihni. Pra unë ajo që di më komentua ëndrrën e Rushit, ëndrrën e Bukës. Po çka do të shihni ëndrrën dime e komentua? Ju ka thënë vëzë prej aqsive të larta të Yusufit alayhis salatu alayhis salatu wa salam, illa nabbatukum ma an ta'wilih. Çka do të shihni ëndrrën dime e komentua? Pse po ja u ka dhënë Zerceta? Sigurisht që zënave po na duket tash këtu. Për çemë kur i thu ti diqut kështu. Vjen diqut thot, "Ma rregullo këtë. Dini, siç e bën meshtrinë e vet." Edhe ti tash e keni siklet tjetër. E keni siklet tjetër. Jusufi, çka pat nevojë miu ka thënë ti në vende dostave? Se unë jo veçantë ndrën e Juve. Unë e këtë ëndra dimi komentu. Për çfarë? Sepse kamë ardhur puna ku të vjenë mbreti, kur ta shohë ëndrën. Çiti çka ka komentuar ëndrrën me rrush, do t'i kujtohet fjala e Jusufit. Jusufin pa thën mua, unë e jove çka ëndrrën me rrush, po kët ëndra ti mi komentuat. Çi çkjo vazhdet kët ëndra ti mi komentuat di sa shumë ban punë ti duket se kaluse. Çi kjo e shpoton Jusufin pi burgit. Apo, sikur kur ti i thu di gjinë, për shembull mjeku, edhe ti a jap një ilaç në udhzim, apo? Edhe çfarë i thuaj Shiko, unë nuk di më, nuk jam doktor rish për, për këtë, tjetërën, unë jam doktor për këtë tjetër. Unë jam doktor për këtë tjetër. Çka ndodh, dashka 10 vjet nuk nuk nuk ka nevojë. Por mbas 10 vjet vet kujtohet. Doktorin pa thonë, s'kam si veç për grip. Dieta dhe zemrën me ta rregullu. Dieta dhe mëlçinë me me me, me ta mjeku. Dieta dhe gjaukin me ta mod. Dieta dhe diabetin, çka çka të kujtohet, po të shkoj te ai. Andaj ku të vim kur ta shohë ëndrrën mbreti, çka ka më thanaj? Nazdimet aqomentu. Ati njani që ka i ka shërbi, i raki, mbretit, të të ka dale, o mbret, o mburgat e një djal, një shumë i mirë një djal, e ka Jusuf, e një njësuf, e ki një fut ju kote e kote, atë jenë burë, ajë di mi komentu këtë andrat, pri nga e dy kise ajë di mi komentu këtë andrat, shiko që ka ju tha Jusufi, illa në betu kumabit e ujili, shka do andre, qëfar do andre që shifni, unë di me e komentu e, dhe shiko, dhe një duhet në më mënyrë matë me ju kalzojke, me tha, këshire, burgit, ja më të mirë, më e ka duaftsinë vet. Dhe ju ka gëzojë i Yusufi alayhis salam. Megjithse nuk i dha e kshire. Unë në një anë dalbi burgut, mosani u gëzojë antrën. Kam u thënë çështën më thon. Kam u thënë se unë, unë jam më zor se ju. Ka dalë ju, pasni bani anë, po që në unë kishin un farzor. Funi funit ju keni më hin, po keni hin sigurisht për doni shkak Jo Sione. Unë jam këtu në burg me pafajësinë më të lartë. Ngumim burgot e gat. Por jo, kiti ka përcaj, tha kam ju kallëzue. Do t'ja u shpjegoj, andrën e juve. Pasaj vazhdanë dhe thot, Allahu u gjelë, kable e nje tjekuma. Dhalikuma mimma allemeni rabbi. Ju ka thonë Jusufi, që të andrës ka unë di mi komentu. Tha këto mi kam su muë, zotë i jemë. Kjo aftësi është që ma ka thonë Allahu u gjelë e gjelë. Dhe shikonë në dhe zërë, në kohën e Jusufit, ka shenë paganizmi hapur, në gjithë. Ka në dhuru idhuj, ka në dhuru e mbretër, e kështu marat. Ka qenë veni faraon, në gjari e musajt a.s. Faraon i bia e shka uheq e gjiptin. Krye madhi i e gjiptit, kër është, do më dhanë, në krye të, të pushtetit. Ata ka në dhuru dhulloj, loj, zota, do të vim pasaj kujtë tja u përmendi Jusufi a.s. Tani shikovezër me sfar kujtë e si Jusufi a.s. Ja u marë vëmenjë në këtër e njerëzve. Që ka i thotë Për nga e dykit që shkomentohet Andra Pik, Pika ki mundët me e komentohet Andra Shikronve zërë Vlerën e, e, e qojte Allahu Gjiluala Tha Që ketë që ka e dy me komentohet Andrat Ma kam su zotiem Ma kam su zotiem Nuk tha drejt për drejt Allahu Gjilal Pse që tua që tua në gjallë malin atyre Që farë kushka na zoti këti Që po jamsoj ka komentimin e Andrave Që po të kalzoj ka të shkat qifërsh Andra Qishka me dalë jetën e përdeqme që ata t'inzit me vetë e kushan zotë i jotë, si duke zotë i jotë, kush është Allahu jotë, subhanahu, subhanahu e tjala. Andaj tha, komentimin e andrave ma kam su zotë i jemë. Komentimin e andrave ma kam su zotë i jemë, pasaj shka i tha, inni të rakëtu mille të kohë min laju minune billa. Tha, une kam ik për një populli të cilët nuk e, nuk e besojnë Allahu në gjelë gjelalë. Une kam braktis një populli, të cilët nuk e besojnë Allahun xhe lwala. Kush o kipopozër brëthria. Brëthria tësë të kanë fund burg. Të cilët edhe këta i kanë fund burg. Tha uni kum lan ata sepse ata la ju minune billah. Çikoj tani filloj me i tregu pak më shumë për Allahun xhe lwala. Tha se ata nuk e besojnë Allahun xhe l xelalu dhe nuk e besojnë ahiretin, e mohojn ahiretin. Çikoj dozë këtu ka disapër prej psimeve. E para dozë është se Jusuifu alayhis salam e shfrytzoi sprovën e vet për ta kthyrë në mirësi të thirrjes në Allahun Xhejel Xjelal. Shohim shumë rëndëzën e Zotit. Kura mirë thotë, "Ah, mirë, ti si që, që ti i kam parë në vend, rroqën në vend, ë, uh, shtëpinë në vend, veturën në vend, unë falna." Sa problem vjen jam i. Me bamirëtu lutu këto. Shkiparë, shkivetur, ki vështësia, ki të llashe, çfaru më valli? A du të më Jënë kalip që që që të të allahu që Me u përmbis Jo Jusuf e Zerëm nuk tha Qire Unë e ta shë jam burg Unë du të me dal pi burgit Jo E përdohër i vëzër Sprovën Për Për shpar Për ta Vendos Sprovën e vet Begatit allahu qëllu ala Dhe kështu vëzër është besimtari Për nga meri jonë Sallallahu alaihi sallam Zerë, Shpar ka than Ka than E dunia Sijnul mu'min Ka than dun Xhenati Xhafidit. Xhenati i Xhafidit. Vazh, tash kur thosh ti burg i besimtarit Xhenati i Xhafidit, çka hipje? Tash më anis me kaj të burga po? Jo, vazh. Në ke burg të dunjajës do të më e bëhe begati e cila bëhet urr me kalun Xhenetin Allahu xhelalu ala. E jo më dhon na në burgën atash. Jo, jo. Nuk tha Yusufi, unë kam zorin tam, ju më veni këtu në vendi para ndra. Jo. Dhe zër duhet mi shëndruhe Qishtot i vënkajim e lëgjëzije Sprovat e Allahut, begatit Allahut Sepse s'ka, ska begatit që nuk vjen në zarfine E sprovas Qikiburgi i, i, i Jusufi dhe zër O qelsi i dalis nga kriza e ketë e gjiptit Të nuk e shë Ama qikiburg ka mu ba Qikisikleti që të në dydjen dhe Edhe qikleti mbrajtit Mbur kë Ka mu kan dalja e krizes Dalja nga kriza ketë e gjiptit Analizator, mos të vajtojnë në sprova, mos të kainë në sprova. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, jose provosh që ka qapërci e ka shpithur për begati. E ka shpithur për begati. Për shembull, disa vënjezë, kur janë për shembull në begati, bin më shumë se zakonisht në sprov. Apo, për shembull kur ka, ka disa njerëz, kur i kanë kë të mirë, ka bin sprov. Disa të tjerë kur kanë sprov bin Sigurisht që Zotallahu te bareke vetala mos mos u bëni se si ata të zët e adhurojnë Allahun te. Ha? Nëse e godit dën i hajr, thot, këtë mira puna. Me bë me godit dën i problematik, dën i vështirësi, dën i luftë, dën i provë, dën i burg, janë kalip, kthehet komplet e lehtë. Apo, sigurisht o vëllezër, kur u ndruq kibla, apo musliman janë valë, ë me vite nga Kutsi, nga Palestina, Pasaj Allahu gazmit ajetës urën Bakara ka don kthanuka çabia. Ka ndras me dimë dhe Zot se disa njerëz e kanë lënë këtë fet. Mos i kanë në islam e kanë lënë. Ai dinim se kanë jaqës dorën, me ndruq kiblën komplet. Apo s kanë muit me përballu shprovën. E Allahu gjela, çka tha? Na e dim se kjo është e madhe. A më a më para më Zot, me me, me ndruq kiblën, ashta nat sot se përjetojën se më kjo punë më shël, s'kam uncim ndruq kiblën. Po ato për ata kanë shumë e madhe. Aqon shumë si të mëdha, sigurisht janë ato vol këtu, nga ana tjetër muk thie. Sigurisht janë ato vol na knë, mufashë kadeira. Paramë më ar bashkimu mas 20 jetë dikush, e di çik blaqnena. Kur të na shohë kadeira të vol. Sot gjaj ajë të lutë me theja. Pas një vije janë vol knena. E ata ozë kanë bash po shumë të mëdha dhe kanë kanë dezertuar. Allahu na rujt. Analodor Yusufi me qysh në Hamburg, çfarë bori? Tha pe shfizoj burgun më baje, thirrën rrugën Allahu xelwala. Dhe ne i vlezën. Pavarësisht, ajë e komoditet. A e vështisi, a i e, e mirë, a ki pak, a s'ki pak, a ki e vlad, a s'ki e vlad, a ki vetur, a s'ki vetur, a ki shtëpi, a s'ki shtëpi, a jendra hati, a jendra vështisi, mos e ndra parimin në rrugën Allahu Gjelluala. Shkon që atë rrugë, dërëse të takojshë Allahu Subhanehu, Subhanehu e Teala. E ditë alëzër, Jusuf Jalej Salat dhe Salam, a, po kryon klim të përstatshme për tjanisë muabetit të cilin ata nuk e dinë që ka të dashmi u kalduhe ata kan galën e ëndrrës sikur që e kanë njerëzit galën e vet thot lebe o xha shka volën e kam galën e bukës a keni pa po njerëzit thon vëndas që na me hangër me çse njerëna ditën e muin thot kina ka dhon në ahireti xheneta bo po. kështu nuk nuk shkon te zot kështu nuk shkon na që këtë dim se këta janë mbrengat për ditëshmëriës tona edhe të mujorëve tona edhe viteve tona mir po ahireta më imas se këtë kjo. na dim se këta kanë galën e riskut o ahireta më imas se kjo Me e pas gajlen e furnizusit, dhe zër O shumë ma më nënësi se me pas gajlen e furnizimit Me e pas gajlen E zotit që ka të furnizon A shumë ma e ma Dhe sa me e pas gajlen A ki me angër të ena a jo Në dhe zër ka njerë të ekshirë buken Haroj në kush në e ka pruve Allah, dhe zër, në ka që që të buka Që të ena, që të reza Me kujtu zotin, jo mu, mu me udaldis më zbukës Në që këna të vaj, dhe zër? Që këna të vaj? Nuk jena të morë kush e zbritë se ofrom, kush na i dha se ofron, kush na dha i dha begatinë. Andaj shikoni Yusufi Allahu ze me çfarë për Pik Marije. Filloi me krijuar çfarë? Klimën e përshtatshme, për çfarë? Për, për t'ju fol këtyre ditë dostave të vet, pa Allahun xhelalualla. Edhe edhe do du du du duhet ta bën njëtën. Duhet mja u krijuu njerëzve klimën e përshtatshme, ambientin e përshtatshëm për t'ju fol për çfarë? Për t'ju fol për, për Allahun xhelalualla dhe pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Si e krijova ze Këtë klim ki, si e krioj Jusufi a.s. Qëfar i tha, e para Tha andrën, di me komentu E dyta Mosototni, qëfar do andrë që kini pa Unë i amizot i qasajla Apo Tjetra dhezër, filloj më ju fol, but Fill, Filloj më ju fol Nga se djetarë ka ndanë Nga momnira se si e, komen, e, e ledzohet Këty kjë varg ajetësh Kuptohet se Jusufi ju ka fol, but Apo, përshimu ka mujt në thonë Po ju pagan bëjni Mushkija Marinëshka, kushini i ja unë më ka komentuar ëndra, edhe tjetra vëzërt. A janë në natyrën e burxheve? A janë në natyrën e burxheve? Mund me thon, ç'ki qare më kanë komentuar, na ena më shumë këtu. E kështu më radh. Gjithçka mundot. Po shukë vëzërt, ju si e kon, domon. Tash, më mund të bëj nga kët burqi. Sigurisht se atë këcc kanë nisi Jusufi. Për pafajsi. Këcc kanë nisi Jusufi. Megjithëse dietar kan thon, ato burxhit janë mushme me, me zullum, special. Amë jo kët kanë nisi Jusufi. Këtë kjo, vëzër, nuk përvanë Jusufin me dhamë këshire. Jo, i në këtë këtu kriminella, jo, këtë këni hi për dhebrat liga, jo, nuk kam hi përfaj, jo, filloj me e kriju klimën, thapo, kam ja u sos dertën e juve, kam ja u krypë unën e juve, por në gom një mund diçka që kam ju kalëzue. Edhe ne, vëzër, duhet, kur të ju flasim njërzve, kur të fletësh me babën, kur të folesh me nanën, kujt fholesh me gruajn, kujt fholesh me mbathmadhin, kujt fholesh me mbathvoglin, krijoj e klimën, kujt fholesh me profesorin, krijoj e klimën dhe baje gjithmon rendin e klasës me të cilit të fol. Nuk fholosim e plak simetrinë i soi. Kanë jasht pas i gjem njerëzit. Ke një vijë kë haj. Bedui, bedui kanë volgjë të nisojn. Kanë urtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a dhe kan thon, bjerun parë, s's'ti ka baba apo jot. Nuk fholet me kështu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sahabët janë tut por femë vetë kështu. Porfë nuk kanë mujt më veç ashtu. Ka ardhet e vija ka thon, bera mparë. Mirë, po çka duhet vëzë? Duhet sigurisht se ka thon pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam. Kur folte me paganët. Ka ard Utbetum uh, Utbet ibn Rabi'a. A di ka thon pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam. O Muhammed, alejhi salatu wassalam. Shu punë madh po kjo punë jote. Mos e ki punën sikletin e grave. Ti bën na 10. Çka është kjo akuzo? A bidotat grave. La mos e ki te parë Tum ledimi parat, ja hab na par. Edhe mos e ki për post. Do ta jap na postë. Shkova për të pe penguar sam, realisht s'kam mund, me ta njërin më thon për shkak të këto. Ah valla, unë e di ççi si pse kishë nisi më fal. Ki çeft ti, mi pas dobare shum. më shumë. E mos pimën ja katra pesgra. Me ta njërin më thon, "Olla, mos shkon gjamë çon ti jap." Çe du ti? Që i bëj ai më me, me menëti. Ti mund, ti po më guzon se unë shkon gjamë për gra. Ki ç'tollëzer, a mendoni se nëse neve na vinën men, as i kanë al pe nga më sana. As janë se ka thon vajë ka thonë e foraght e krute këtë çka mbahet më thonë po ngomoj tash bismillahirrahmanirrahim ka fillu me lezu kuran a do shiko Yusup bejë alayhis salam çka s kamojt më thon këtu çka s kamojt më thon po as jam nuk jau ka thon këndëzër për çfarë çë ta bojë klimën për statshme në ket ket ciklet vetin çka ka kohë me veten Tu amësojë Allahu në gjelluala dhe pengamber E Allahu subhanahu Subhanahu et ala Anadhezir, Nuk ka mundësi njëri ju Me e barë të fejnë Allahu në gjelluala Nëse skrion klim Andaj Allahu në gjelluala e bani pengamberin ton Sallallahu alaihi sallam Katërdo djetë që të formohje karakter dhe nam Të mesi arabve Që pasaj ku të fole aj Ska fole si të cëli Andaj dhe zër Muhammed Sram kërë ka thonë një fjal Kërë ka thonë një fjal Këjtë arabë janë, janë nalë Në ja në alë Se Oki kurbe s'karë najtë A ne ato pëse kanë luftu kështu A ma mrena vetër që në kalëzën Allahu neve në Kur'an Fe innehum la ju këthë dhibunek Thëtë Allahu gjelua O Muhammed Ato se kanë besikletin me thije Se ato e dinë zëti nuk rejmë O lakin në zalimin e bi ajati Allahi e që hadun A ma këtë zullum qarë me Allahin kanë problem Ata medjat Së kanë probleme me hoqën Së kanë probleme me minaren Së kanë probleme me, me, me grad, me shamia O së këtë n Asa ajo Pi Beçi, ju mirë keni naqesh. Çi kjo asikleti atyre? Sikleti aty rosi Islami po i zhvesh ata dhe po po i lëm u pa haptazë çuçian çfarë kriminal. Aba, andaj pejgamberi jao sallallahu alajim e denisë sporrën. Po nëse sporrën e po thotë çikini me inzarb. Kjo, eran? kjo pa vezën një njëri kër e ron. Kjo e rona. Kin po vë zonin njerë kur e mar, por shem sikur të na. Kër njëri, bërshimu, shpije, kër ku gjestep, hisme, kur njerë i po shem kuri destari shtëpi, kur nuk u popi ti gjese jo të hishme o njerë që kurso popi di rën. O njeri përshemull namazli O njeri që i tutot Allahu gjellu ala O njeri që o bur O shpuntor e kështu me rath O e me të thonë shkini laf nuk asit Si me të thonë një, një carroks atje E kështu vëzër Allahu gjellu ala i bori për nga mërë Që ata ku të flasim fjala me ranue E në e vëzër ku të flasim nejmën të Allahu gjellu ala Që e, a, e në dubo vëzër na? A e në të ranue A e në të shfa që e në Allahu të madh Apo e në t Shpastënde o vëzërt, tu fol për Allah, alamajo më largojna. Shikoni me zot pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam. Çka bante për klimën në fe? Në ditë piditë Muadib ibn Jebeli. Muadib ibn Jebeli ka qenë alim i pejgamberit, e ka bë por dietar kur vdesu në këtë, kta e keni dietar. Edhe pejgamberi ram i ka thënë Muadib ibn Jebelit, ti te mahalla jote bano bano imam. Mirpo Muadib ibn Jebeli s'ngavos sa vër pa e fal fargjin fa, fa, fa, si me pejgamberin sallallahu O Imami, Imami dunjas, Muhamedi alayhis salam. Çega po mohallë, ka foljaçin me pejgamberin, ka thënë ne shkoja u faljaçin me mahallës tye, ma von, un falin nafile, atë ne ta falin fardhën, në rregull. Ka shku te mahalla vet, mase ka foljaçin me pejgamberin, edhe ka nis, Allahu akbar, ka nis me lezu surën Bakara. Sura Bakara, ja do. 260 ajetë. Ato është e gjatë. Shiko na, Imami gjithsej falja çe lexon, ato thonë mase ka prupi rusi e di kush. Po jo Allah, kë hangur shumë iftar. Su një të mujtë me duruë Pak soje pak hajen E që e që i hojë tamam, Gjithë faqe Muadim një që e vizë Se ka një surë më bakara komplet Ata të e falë Jacien farzin Se në taravi hik Hik Pi farzë që i shik Të shumë nësh me thanë Walla unë jacien vështë Direqatës e e zgatë ka Joja s'ka munë si Në ditë për ditë në gjaliri Vjen I loth për punë Ka punu tokën Edhe vjen Do me falë jacien E dhe me shku me ra S'munat me duruar. Edhe shkonte pe pejgamberin Jon Sallallahu Alaihi Wasallam. Tha ja Rasulullah, tan ditën punojunë. Unë po kam çef me fal namazin në xhami. Ti na e ke caktuar muadhim në xhebelin. Dhe kjo është, kjo ke rregull. Mi po lexon besuren e Bakarës shumë të gatë, ose Kur'an. Kur'an. I tha, "Se la mazin, e thirë mazin." Tha, "A është e vërtet çka po thotë ti?" Normal zakonisht na e dinit ç'e kenë. Shumë saabi jaoga postënarin e vet. O leve kitu li varu nafik ja rasulullah teji sunet uran kuranin nuk penga Vecjitha, bëkara, tha kstu po, peigamasall. Megjitha a verta ichgese lezon te sura buqara tha poja rasulullah. Çeithao dejo. Arin shka ida. Tha o oh, muadh. Ti a fitneghia. Ti a porçarasia. Ti a do mi largu njerëspixhamis Allahu jeloala. Pse? Po çka se nuk mundem eduru, po çka shka ida peigamasall. Tha, pe tha ti a nuk idi ato sura te shkurtra. Ai dinte. Thaledzopi atyre shkurtrave Se mas, im, mas gjemautin e ki Plak, cmut Edhe njeri që jo lotë të nditën Kjo feja, o dhe zër Duhet njeri u me kryu, klin, mjedis Reth, ku njerëzit me than Valabe sunri pashkue Sunri pashkue Na duhet, o dhe zër, me ba Kit bashkarish pite ogja dërte ma i vukli për që martlive Me ja ba njerëzve Jo, jo vesh ne, o dhe zër Edhe këtine kushive tonë që e kena, shkijive Edhe atinu të mjë than oh, Hinin këtë fe Në ala e kena problemin me zveti Në ala e kena problemin me zveti Në ala e kena problemin me zveti Në ala e kena problemin me zveti Në ala e kena problemin me zveti Në ala e kena A i shë e ka shlu mjekrën Mësë të paguj të kush Në ala e kena probleme kena Kjo problematike malë Ataj muslimat duhet mu kthjel Dhe mu këndel Dhe mu qufi gjumit Dhe duhet kjetë njerëzëm ju bo klin Për shtatëshme Që ta dojnë Allahu dhe pengamberin Salallahu Aleyhi Këto andra, mi kamësu zotë jemi, mi komentue. Shko, nëzër, ku ka e kanë ditë dhe shka zotë jemi? Ku është, ku shko zotë jemi? Kjo, të ka qenë ndezja e fitilit të ata, në shpirëtet e të tëre. Shko, nëzër, ku shemë, kur e bandë ti një punë. Mos të ujë, në e bojna që shtu. Se si jetë i kërkush, me dhamë, në e bojna. E kënë bëdo, në falë mi që shtu. Ku shqive, dhamë, ti në falë mi që shtu. Fruj na ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur e praktikon ni sunet që njerëzit do ta nuk e dinë. Nuk e dinë se pejgamberi sa më gabon. Mosuaj naçi çto e ka na Yuspudeni. Jo jo ka dalë vëllai. Mi ma'allemeni rabbi kush ta, kam su që ta? Njale, te aj, që ka mësuj këta. Ngjalle te ai çka spedi me thon A Muhammed sa më çdo ka thona. Oherë do shiko shpesh ar na xhim raste të shumta. Që njerëzit nuk kanë problem me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, sa ata e dojnë shumë Muhammedin selam. Pa ata nuk e din se ç'ka punë ka bërë Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Në, na, na kemi rastitur njerë që as nuk e din se më zanësiu duk, nuk e di ai. Do të ka gatgonjë dikush, do të skatosh rastin, shumë për veprave që nai bëna. Për shembull, ka njerë që nuk e din se pejgambësi ka bëu ato. Ka dole, çka thoi? Thoi mëure Muhamedi sa me këta e ka thonë, jo ti unë. Unë çka më shpik? Unë çam burgush me shpik. Dhe mos fal, mos fal nga çish ka thonë Isa alayhi sallam, çka transmetojmë me Malikun al-Muwattenatina, ka thonë Isa alayhi sallam, mos ju folni njerëzve si mund kanë ju zota. Po fol një u njezë që mu kanë si, Sigur rob që njëzë, A, që e ju shakini me inë gjenem Kushi i mërë ti Kushi i mërë ti mi u fol njezë Ti e rob mërë Allah u gjatë a meri Imanin së ti në gjenem me një her Një ditë për ditëve ka të regu pe nga meri Jonës asem janë konë didosta Më herët Para se marë pe jonsam, didosta Edhe një një një konë adhuru si zotit Shka bo gjunaje Ka fëllë, vazhdimish ka bo i badet Një një një konë një një Lej gjunar, këta ju Allahit Lej gjunar, këta ju Allah A i thot, anë isha Allah kismet Në i ditë kishë sëmban sabër Shikëm e ze kursi e i sinqerë sëmban sabër Që të du të dushë me mgu muhe E harojna se du të me mgu Allahun gjelluar Sigur që e thotu i bënkaj i melgjëzije E këni pa njëzit, me qëket gjithë lezër Ba të isharajt ka të uhidi, ka Allahin ja Ama i bënkaj i melgjëzij i shfarë thot A i te kshirë gjishtin tana, Allahin Po ama, aja i zeshat të than E kumë që unë e gjishtin Jom ju kazu njëzve Allahu njëllu ala E kënjëri janë isu Këthau, këthau, këthau të Allahu Aja në dhe qëka tha Aja dhe qëka, aja dhe lemra hat Lemra hat Kër i tha kështu, ke i tha Apo, kërë Allah i stifalë thë tije Gjunaat Shikullëzër, thotë për nga mëri I sa në sëllem I tha Allahu këti të mirit Ti pisot Këtë veprat shka i kipo, as njës Ti tha të pralova të ubën Edhe edhe di shka tha penga me sa Tha Allahu gjellu ala Men dhe lëdhije të eleje Kush po me përdor mu e më emnin me kazur që, që taj e fali së të se fali Kush, kush e na na o dhe zër Me përdor e më emnin e rabbul aleminit Mi thonë dikujt A ti valla kur zotis ta fal Kush e e mërëti Kush, kush e mi na Duhet me e shiku vëzër këtë pozicion Pse? Se pëse shiko vëzër shka tha Jusuf e sam Mimma alemini rabbi O oh, jo që une dije Jo q Po Zoti ka dashur më mësuu muçita. Më A do të kur të folni me njerëz, kur flasni me njerëz, kallzojo ku e ke referencën? Pse po thuk çështu? Sepse Allahu i po thot në Kur'an se jo valla se unë po të peranoj. Në të po mos e thënë njerëzën, i keni bë kwa kët haram ju. Na kë i haram, zina, i haram krediti, i haram me kamat, kët haram. Me i fol pas vak ma xhur Ramazan. Po jo mëshin, jo ven na kush ku çën ana. Zoti më rgaton. Allahu i jela ka thon. Apo në pabazë dhe njerëz për shembull kur edhe në jetën të kësaj bote kur ta shohësh ndikush dënimin. Po çka thot? Unë do të zdu me ta shohësh ti çështë shkruan këtu. Çështoj rregullit. Çështoj e tani vëzërt, çka çka thot ti? Ti kur kur ka diçka rregull ti thu. Mos ka rregull, fa fa kiki ti çes baton. E mirë vëzërt, te ligji i Allahut jella, çka duhet të na bëjmë me njerëz. Ti thuj Allahu Allahu, Allah e ka bërë farz. Allahu jillu wala ka e ka bërë çkë të mësim. Joçi unë, kështu i mësoi Yusufi Alayhis salam vezer, dosat e vet në në burg. Shikoj vezer, ë Tjetash ka ju tha. Tha inni taraktu millete qoum la yu'minun billah. Fa honakum ik dhe e kum lan ni fe te disa njerëzve që si besojnë Allahu xhalualla. Ka ardhur tefsiri vezer se këta njerëz janë mbretëria që e kanë futë në burg. E ç realisht i kanë futur edhe këta në burg. Por cilë janë i dallim? Yusufi tan ko nuk ko me ta. Në fenën e tyre. Ta dy janë e ta një vëzër zakonisht Qishë ndodhë, thëna A shikonë i Jusufë dhe zeshë ka tha Shikonë i Kur'anë vëzër o mrekulli Sigurisht këtë muslimat e din Se Kur'anë vëzër germat i kotë shenjta Germat I kotë shenjta Edhe zanoret i kotë shenjta gjdo, gjdo, gjdo zanore Dhe gjdo fjal e ka thaën Allahu Gjeluar Edhe në ta ka vëzër prejmsimeve Ska kitë detat më mledh bashk Edhe nuk mundam të shkruaj fjalën Allahu xhelu ala. Çkjo është sa mënyrë të përpekti u ka thënë Yusufi alayhis salam. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aleyhis sallam ju ka thënë unë e kam lënë një popull që i besojnë Allahut. Që këta do janë biçatënve. A mujoan muzë çif poplet. Spiu thot ej unë nuk jam si ju mushrika pagan. Unë i kam lënë të tjerë, ata të mbrojtë të kam lënë. Po këto lezë tash në veti këtu në çka jëvën, po edhe na janë si ata. E në votbushëm kurti, u shëmua të pakohsh me dikan. Kjo është bira e fundit e e kavallit. Nuk është axendalt, ama ti desh janë në vikta. Edhe ti thuaj, o, ata 18. Aje diçë ti i duhet të folë për gjetarin e këtij, no. Ama kia i fundit kinit takomat. Pse? Po shujse me mus pas ka kur gjog. Dhe Zë Yusufi dashëm i u thon këto në ditë dostave në Burg. Qëruan e diçë që ju nëm vënë në mbretit. Unë e di këta. I cili mbrajt ju kashti ju në Burg. Por vepra çka ju i keni baur. Mir po çka dashëm i thonë Zë nuk nuk nuk nuk i sulmojnë personitet thaminear. Me thonë ju një pagan, jo. Ata mbratit janë pagan, ata kreesor janë pagan. Do të thotë kjo është mësim i madh nga Jesufi alayhisalatu sallam, që mballavaçim vëllazer me njerëzit. Çfarë duhet me vëllazer? Nuk duhet me i godit njerëzit në individualitet. Me thonë ti je i keq. Ti ke me injënam. Asnjëherë vëllazer, pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe selle nuk i kafor njerëzve ti po ka thon ma balu aqwamin çka ka puna disa njerëzve vetëm njeriu kanë iknari kanë imbulesa s'ilën don më rujt me stidhe njerëzve cila është vlezon knaria fytyra edhe xuna kurban ka thon beja mloje mloje rujë fytyrën pse rujë fytyrën sa allahu çdo ka klu njërin vlezon pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thon kur dilin luft luft ma ma ashpërse në luft në lu vlezon njeriu s'në marr në rregulla pezo ka do ka dalin as si muslimani më në rregull të madhe kur dilin luft Mos i godit në njerëzit fytyrë. Se Allah e ka ndëruar fytyrën e bilet atemit. Veçanërmë banonat ja, lulemi dhoma, lutë dhe çfarë bota? Luftë, lufta, luftë. Luft. Përse mësoni këtë? Ani, edhe kur din lin luftë, edhe ai do me të vrarë ti normal se ti timunosh me e vot njëjtën, porse mos i ja godit fytyrën. Se ja Resulullah, se fytyrën e kanë ndarsh me njëri Zot. Fytyrën e kanë ndarsh me njëri. Sepse fytyra Allah Zot, si një pjesa më ma e madhe e njëri. E kur ti dikujt na ja merr fytyrën Allah Zot, a i mo, a jo i gatësëm në një gjenem me shku mësë më nguhe e dhe zër, Jusufi ishte shumë i kujdeshëm, qëko kja uru juve ftyrën kja uru juve, dhe mo bon, namin ata të tjertë janë, ata të kshita të tjertë janë a ba, qikur kur ti e shëtë i kanë indikumpi lajmeve indikumpi propagandëve o vlo, o vlo, mo vese ata ata televizori kanë fajt, jo ti po ti nështë tasë së ne kemë së ne kemë kuptu si duhet dhe zër, shumë m Mja lut namin. Ka thon pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam, "Kët Allahu umatën t'am ka më fal. Allahu na vofitërësh ka i fal Zoti. Veç disa njerëz dogu i fal. Kush janë ata o Allahu? Ata të cilët i zbulojn gjunaht. I zbulojn gjunaht. Ka thon ibn Kaajim el-Juziye, kushdo që ja zbulon një njerëz gjunain, Allahu nuk ja merr shpirtin, po ja zbulohet edhe ktina, nëse se që ka ç'i e ka bë, ka më bë Allahu më bën gjunaht ashtu. Kjo rrezik është o Allahu. Nëse tjek i bo një gjuna, ban të ube. Nëse shedikant, tu e bo gjunaen, që ka, dhe zërë, duhet një riu, duhet një riu, mi arujt namin qeter, ka trasmetuj me më bukhariju, nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Se Isa, aleyhi sallallahu aleyhi sallam, dhe zërë, ka ar një njeri, edhe e ka pa të vjedhë. Të vjedhë, e ka mor një njerë, e ka vjedhë. Dhe Isa, dhe zërë, on pengamber, aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aley Pas miliardë njerëz sot, mendojnë se janë të ndjej. Po realisht na e ndiej kemi sot Allahu subhanehu ve te selam. Shikom vetë ka po tu vjedh. Edi tha Isa alayhi salaam tha vjedh. O incan vjedh. Shikom vetë çka bë. Ka, po. ka thanë vallahi nuk vjedha. A ki po disha? Vallahi بالله s'kam vjedh. Vetëm nekon dor. Vetëm Isa ai di çka s'ka vjedh jasht. Ai di definicionin e vjedhës. Yuritikisht ai di po ai di. Ki njerëz thonë vallahi s'kam vjedh. Çka i tha Isa alayhi salaam? Shkot dhe shkot dhe më thonë, mi e rujt namin Allahu gjeluar dhe njerit Tha, amëntu billa, i besoj Allahit, mbas ka rëjtë sinni Apo, o thër, se ka rëjtë sinni ata po Po dëndë me eru i njerë, dhe ka njerë nashpash përshimu Ti e sheti kanë gjuna, të pash vla E ku është me ulë krye, me thonë, lërgoj joh Shkot, kjo ndodhë të më familje, o thër Më familje Musumuna të i grëntanë me qitë në peqorën e A e së të drejtsia Ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse mundohsh me eci ndrëdhtsi gryën tona e, e thënë, e thyrja e saj me ribat talak. Shokëshpia. E çdo më bova me rahmet, me butsi, me me dëmshuri, me trajtim të butë, aqë ses kolide. Apo, a, pozo pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, a dinëve se ja kanë qiu zonin kanë jar gratë e veta. Gratë e veta, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nidhi bëdi të vjen e Bubekrit, edhe anim çikënavat u portit. Pa çike ka, ama grya pejgamberi Ajë nuk e kishtë e kajlëm se të qika jeme Ajë di sa jeton të vëzëraj për nga mëre në së në sëllëm uh, Kure niti zanën e ajëshës Hini ti bojë u gjumë uh, Ajëshës Qyshet qënë të zanën para për nga së mëre në sëllëm Për e ose ta lejë lejë ka Lejë e së kolidje Edhe në fund, njëherë për e erave I tha për nga mëre në sëllëm, ajëshës E kemi për, për me në vjet I tha, oj ajëshë, a aj, e dikut Kjo vezhirt, kjo bucija, kjo rahmeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne ditë vezhirt, vezhirt që ka transmetuar disa prej dietarëve, shkon një njerëz te Khattavi. Omar ibn Khattabi. Omar Khattabi është një njerëz për burrë nitë madhe, personalitet i lartë, sofistitet e shumëra, autoritet i lartë. Edhe don miuan ku për Gynavec se çu po maçon zanin, a kam drejt me ishluaj. Apo, sigurisht që na. Edheni, kanë janë 100 pin telefon që ati thon. E çka ndodh o vezhirt? Ai thot, "Tangona te Omeri, mos po më jap lejet ta tashloj." Qëka ndo dhe zërë të shku të shpia e një të grënë e vetë të i, vet i bëditë omerit? Edhe u laku, këthi, omeri e po, tha, erdhe ka unë, tha, këthau, qëka kije? Tha, jo, tha, erdhe për një punë, po tha, lejës e mora vesh. Tha, qka abuna? Tha, doshta më të anku se gruja për ma qënë zanin, po thë edhe ti për të që i kazani. Tha, në go këtu. Tha, Allahu Gjelluala, familë e ka ndërtun bi rahmet dhe dëshuri ajo tan ditën tirun evladët, te lanteshat, tabambukun, ja nisi me ja numrua. Tha ka përçaje në bërtet me. Çu kjo vërjeta. Ajë gjithatë punë ti krin ajo ti. A keni pasën asnjëherë kur jetë dy ditë vet? Apo, edhe çatare kupton si se çiket shtëpi, ko kan duvonja ndim milion punë, çu shpedish na. Pse? Se më zanena, se ne gjen gotën tanen, telefon kuave go ku tajeme. Çu more varazime go eki. Sedi. Sa se ajo ta ka kripur ditë, sa arë ke pun tavolinë. Andaj zë këçetot çka bën, bën me toleruar, bën me toleruar. Andaj zë shiko, e uh, eronte Jusufin namin e kujna, këto shki janë kë. Pagano vëzë. A, a e na vëzë sin anjëndje më rujt namin vllavit musliman. Doon habeva se s'ka lidhje. Po gjuna, po ha as po, me vllav, s'ka lidhje. Po pse, ti kemë marr vllavin llogaria. A e ka në Zot. S'ka nuk lut më vëzë. Nuk lut më. Andaj e buderda e pan ditë për ditëve disa për njerëzve të e mallkuhun i gjunaçar. O Zotit marrrove ti çka pas ka baurë kështu më rad. Çka ndodhi O Zot? E bu udarda çka tha? Tha o ju njerës, a o musliman çka ja la? Tha po. Po tha çka jam marrë këtë çamë të mallkuem? Po tha kësysh ja ka baurë. Kau transmetim se ka pirë raki. Ka thënë bu udarda, ani de urrëjë rakiën, ju e urrëtet komplet kom. Doj... Ku po doni po. më e thuaj. Në ditë për ditë O Zot, një gruaje ka baurë nën konë pejgamberisallall. Zinonin ka baurë. Grua e martuamë e ka ngurzuar. Ty ja gjujt jo ke tyaj ja gjut gurzit Khalidit i kthehet do pika dhe e përlyn. Edhe Khalidi ka burr i madh, normale, ka qan arat, ton shumë dhunafa, i kanë çu hunt por pak e përzum. Oi ka thon Lavir tani herë. O ke musliman ozë. Te mor dënimin e Zotit. E nit i pejgamberis sa sel. Tha o oh, Khalid mos e shaje. Se ke u kapën dua. Wallahi dha u kapën dua, mos e shaje. Ke n rregull, ajo ja ka bju nain, atë mor dënimin. Po pse po e shaje? Ço pse po e json? Sa që kanë nevojë zona për këtë kulturë të raporteve dhe mbarvaqjeve të lidhjeve me mes njerëve. Sa na këtë shoh në avdez? Na këtë keni asim. Njëri thot, oj, s'u bë dorë besë peshon. Po mirë, ne na pedim ç'do të bësh. Imam Muhamedi ka thënë vezër, "Tərbia, edukata, cilëja si i ka 10 kategori, do të shko. Do të shko. Por mu bën njëri të terbieli. Shko vezër, Imam Muhamedi. I cili i ka ditë 1000 1000 Nimi har nimih hadithe 1 milion 1 milion transmetime kret çato transmetime ka thom pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thom pejgamberi ka tha me sallallahu alejhi wasallam ose joni binave nuk di me numru den 1 milion ai hadithe te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka dit çigini lozori map çfar ka thon terbia i ka 10 shkallë 9 pitynve janë muba kishe sposhe edh një herë 9 pi shkallë te debi të cila muba si kishe sposhe bahu kishe sposhe Kime e pa sa shart të madh kime, kime kapacitete. Pse kështu na mësoni Usubi Allahu Teala dhe selam. Ta unë e di se ju e keni fen e mbretit, pra ma ndoja muahbeçit, po nuk po dum ju lënduë, nuk po dum u morme personalitetin e juve. Unë po dum ju ka thut diçka, dorsta Zoti që lola e ban emën edhe u xoni në rrugën Allahu Tebareke, Tebareke wa Taala. Shikoni zer, ju ka thon unë e kum lon një millet, të cilën, të cilët nuk i besojnë Allahut dhe ata ndaj xheratet janë qafira. Këtu vëzor e morëm një mësim shumë të madh. Çe kam vëzor vallaj ka shumë sime, unë e shpesh ar dorëshata po kritikona për zgjatjen zx e ligjratës, por dëshira e madhe për ti porcell, mësim edhe porosit e Kur'anit Allahu xhelalu ala tek tek juve. Shikova vëzor i ka, ka thotë. Unë ku mbraktis ni popull e çiki popull vëzor që janë në Stinburg. Jusufin edhe këta dy. Mi popull vëzor nuk po thot Jusufi këtu në Kanstinburg pa faj. Gruaja mbretit, çu ka thonë diçka mu a bë. Ai ka më, më thënë ashtu. E kanë një gruaje që e ministri që ti ai di pikur ato u kshir me me mjosh. Unë s'ngoj. Ai ka më thënë çfarë thanë zonë. Çike çto ka më thënë me me harzu autoritetin mbretit. Me thon, këto këto janë njerëz dejuza. Këto janë njerëz pa xhelozi. Këto janë njerëz prisht. Mir po, për me kadu që janë prisht, ka më thënë këto. Ka më ka më, më ka më, më përdor emocionin. Sigur na kanë shtin, shi Farburgi, sporriat, ka më me, me ka atmosferën, por jo. Çka dallozën? Kito i lahonësh. S'kam mund të unë me kët punë. Unë tha nuk më intereson hapse kanë kanë shtin pa faj. E as pse ata janë zumçar në etën e kësaj bote. E as pse hajnë me lukt talltanit. E as pse hajnë me lukt argjentit. E as pse kanë tavolinat me lojë. Unë nuk um lëm ukë përshtypje. E as që mina më kët punë. Unë kam probleme se s'pi besojnë Allahut. Ose ç'do qio kulturë e madhe. Shko na Ah, ki me Mercedes Hoxha Këti atë ja e Mercedes e kia Atë ja e Mercedes e kia Edë një bedewite për nga meri jonë Sallallahu aleyhi sillim Edë i tha Ja Rasullallah Qëto që deve, qëto komplet Qëto di që lukina, qëto di kodra Të kujna janë I tha për jam sam të mija Tha, a mi jep muë A mi jep muë Dhe zërë një deve, hin internet vetë Qëtë e nasë përdorat deve, në ma lopa Devja, kushton 5.000 euro një ma e lira 5.000 euro, derin 6.000 euro Derin 200.000 euro, ni deve Nja vetëm, nja A ti me, me vjetëra qindra deve I thaja rëshur Allah, mi jep muhe Se dhezër, njerëzit që ka shojnë pak A e shetë e devja Uk në është së të filani Te devja e komendunaj, tha mi jep kejtë Tha me rituat janë Kje hum mi kontrolën dhezër Valla i hum mi kontrolën Filoj të bërtit, shkonit e Muhammed e Selam Se spiutut ke fu karalokit tas nuk shkohet shkoni se ai Rasulullah shkoni se sepse ju do të ke fukara loket. O pra ishte kjo bëhet devot me ti don. Në firmë e madhe Mercedesit me, me ti me me, më tha më rastis mu takuam me drejtorin e generalt të asaj firme, pronarja asaj firme. Do thon bollbe bollhi e shikto e madhe, më thon baneve pronarket. U dëlibrit me. Po të librit me. Po njezy ka 3000 euro ka 3000 franc të anë mar kur puna vin këtu puna shesin pallavra. Apo çish duko xheneti si Zvicra. Ha, ja, bevlanis, Allahus, ja, ka po ja valla nise nuk as i Zvicra, Allahu jega ka bëu xhenetin Allahut, që s'ka mundësi me paramendue. Mirpo shiko, 3000 frangë merraj, 3000 dhe ju e dini mamiçi merr ato 3000 frangë. Vallahi e dini çumir. Ja Allah pe as merri. Ai filloi me bërtit tha, nuk ju tut ka Muhamedi sallallahu alejhi wasallam fuqara lloket. E pra, Jusufi e ka pa po mbretëria çishvëshën, çish hajn, çishpin. Ai tha, "Bok, ka mujt me një nxë ktham i thon. Vallahi veqshire këtu na kanë pruneve në burg ata me lugta llaltanit hajn. Gjithmonë po kur dojnë aty kanë me me për shemb, ke ardhur me xhep 50000 euro. Vallallai nuk um le poshtypje 50000 euro, shi, po m'le zullumi poshtypje. Nuk nuk duhet ti me cikletov 50000 euro i Mercedesit kur kur të vin çeveritar, po duhet zullumi me me munuti. Pa drejtësia, mos gjikimi me Lysallaudut me munue. Jo Mercedesi. Se Mercedesi janë kali. Kali, edhe me kuaj fuçi matët, a matët me kuaj fuçi? Çiqamazë Yusufi, këtë këtë këtë zëm të madh zëri. Ku pejëni këtu që u, a, u ka ankuçi, ata janë shumë pasani kanë të më tëm kërkon. Zëri boshtare ka gjalën Allah dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe axhireten. Çka i ju tha Yusufi? Faojon jeles, unë e kum lan mbretënin atje, skum ngua për çka. Unë nuk u mujt aty me nejt, mu vesh, jam koni vesh. Çka i tha në fillim atje, ky princin kurë mor. Tha veshje më tështa më të mira, jep ja haje më të mira. Këti ja dha. Por kë çka donte Yusufi? O do me mbrojt moralin e Islamit, moralin e pejgamberisë që do të valla, më andej. Andaj shkoj vëzër edhe neve. Fshajë për shembull, e kap mi përseën për shembull që janë dytçore, apo, më thon për shembull, o valla, shembon, ti mos i mos i shkoni pas anikit, në njerit që janë i dhanë mas dhunjaje, më thon për shembull, o u ka dall disk i mas punës. O valla, i dall disk a me de, ti mos kujtoh, çkemi haj dall diskun. Po çka më thon? O valla, ashtu si i të punuave. Po kishim veç kurthire e zon i falo. Mos tani vazhdo prap. Kështë të di bën kaj i Melgjozi në libën e tjerë fëvajt Thotë mos ju thuni njerë zvelen e dunjan A dini mse? Su se lanë? A dini që mi a vjetë ligjerojt me lanë dunjan Cëllë e kalan? As ligjerojt si se kalan Që mi a vjetë ligjerojt për me lanë dunjan As a i vetë shka, shka ligjerojt nuk e lepë Se që shtu zote në ka kryu e Që ka të të me va vëzër? I thue si cëllit O, unë e di që a të të punu e E di që duhum parët e Vesh kur thirrë Sabay, falu. Vazhdo pastaj, den drek. Kur thirrë dreka 5 minuta kushtoj Allahu i jë Luala. Çto vë zot? Nuk mos umunoti më zhvesh njerëzë për shkak të më mëvon. Lënë ju dunjën, se laj dunjën. Vallahi nuk e la dunjën. Dhe ndoshta shpesh nuk duhet ta lan. Nuk duhet ta lanë zot. Por duhet ti binden Allahut me atë dunjë. Sa e kanë ndihmua Abu Bakr dhe Umer dhe Uthmani dhe Aliu pejgamberisahulle me pasuri, sidomos të tret part. Me pasuri o Allah zot. 960 deri në 7, 14 kuaj 1,000 mjetër transportuse Ja ka dërzu pëngamberi s.a.llem Edhe i ka than pëngamberi s.a.llem Othmanit Qyti njeri më zarar kërgjasi ban Qyti njeri më zarar kërgjasi ban A dojëzër Mosu mundon njerëzit me një zhvesh Për du njështë së një zhvesh Veshtu i këshyre Që këtë du njështë ka i të jetu ti E që i pëdo përre e ser Allatia pa po Mëse arro mi than faliminderi Oh, wallahi sot Subhanallah, wallahi subhanallahu wallahi kët njerëzena 20000 20000 me di zon dikush dhënie çaj thëgo faleminderit e kështu me ra unë zor jetën me ta kafalallahu xhelala jetën syr vej zemrën gjakin krejt krejt evlat familje shtëpi çka gëzon ti ketallahu xhelala dhe na alhamdulillah ah, po, çka dalë bosh me burtit alhamdulillah se unë oh ozë me ar na shpresë kemi por me një shembull tengamë sa më ka thën hadith dy sunet e sabajt janë matë mira e, sunet, jo farzi farzi nuk e di kërkush vesh Allahu Gjiljala dy sunet e sabajt janë matë mira se dunjaja dhe që konë ta dunjaja dhe që konë ta ta një dhe zhër a mund të apanemendon dunjaja dhe që konë ta që konë mas pakrin dunja pare jo dunjajnë dhe zhër mu kanë që në gjami seher që dvish i merë ta shë më spërndor një shkiprat larta për një mesatare një një mjë euro për që do namazë A e lojnë imamin me injamia jo A e lojnë O oh, vëllohë thot Pin tra jam quve Allah u qëra ka thonë Jo be një mi euro pakja Një mi euro me ti Ti me prishë gjumi për një mi euro Allah e më shirë shë mës me ta prishë gjumi për një mi euro E përsoja rob Për dhëtë mi pakja Një milion pakja Një miliard Jo jo Nuk ja prishë i robit të mu në gjumi për një miliard As për bilion as triliona Shako dunja janë ta kompletë Përsunet vullnetare që sjalipi do e mos. E farzin, nuk e din veshallaj, gjelle gjelale. Lëzër, që ki që të padhun dhe në që këtë nivell? Na, e, që edhe fa, ka vakët, që të api kafën? Që se? A, a di që shtë mjë u përgjigjë, Lëzër? Vallaj me ti me thirë një dosë, që me thjeshtë? O, vallaj, hëtë se një amanet së më pëtë kazojnë telefon. Ti thua, he di ju në kishka, që ka të dashtë, që ka thua? I thua, i th Se e kam në punë. Po vetë kur që na bën ja për Allahu gjë ja, çshtoj. Do thon vallahi, ket në rregull me misafir, ju respektoj shumë, thirrje zonë buro. Atu më thirr çaj çka, çë zemër ndor e ka. Damar ndor mi ka, edhe tjuft. Çuft falmi. Pa u falë zërs, kaosh po ti. Pa pa ja nu Allahu të ballin sejze. S'muna më shpëtuar. Andaj qollë Yusuf Alaihis salam, famu nuk më lë poshtë tipe që kanë parë ato. A ashi kanë mbretri. A as, ashi jilozoj brgat punë. Asi nuk i, gjë, asi kanë doni siklet mbërndshëm, po kët sikleti ja mosh çse spi besojnë Allahu xhelel xhelal. Pse spi besojnë Allahu te bareke u teala? Ana dozer neve mos ta sikletaove, as dhunjaja kërkuina, as pasuria dedikuina, as mercedesat dedikuina. E as veshjet e mloja dedikuina. E mësi... as moshi, është shumë realistui. Olla i gjoftëshat, e gjoftë shkërdh. I gjoftë shkët. O ma banu besim ta. Tutja jo Allahu xhelel wala. Thuaj Allahu faleminderit. Ji mirnjohës. Bahu mirë njërë, dhe Allahu u gjerë a pse, unës të gjëlezojë më përë këtë bunë, nuk gjëlezojë përë këtë bunë, funi puni të zotë i ta qadham, mëse mësë në këtë dhënë ti, Allahu u gjerë e ka qadham, a në dhezër, shiko Jusufi, në mësoj në e vëse, unë nuk i gjëlezojë ata, a asë shumë mirë në me ta, për unë e kam si këlejtëm se së më besojnë Allahu Subhanehu, Subhanehu wa Teala. Pasar dhezër, vazhdojn padala u dheu dhe u tebat millet aba ibrahima u ishaq wa yaqub ma kan lana an nushrika billahi min shay'e zalika min fadli llahi aleyna wa ala nnasi walakin akthara nnasi la yashkurun fadallahu jallala yutha yusuf alayhi salatu wassalam fa sa iperket qi nuk jam na fenam kytere mretra kytere kytere popojva fa une jam na fen e te cilen ndjeki fen e babalarve te mi ne milletin e babalarve te mi Do që filluar nga Ibrahimi alayhisalatu wassalam, Ishaqi alayhisalatu <tës> wassalam, Yaqubi alayhisalatu <tës> wassalam, tha neve kurse na katakue me iba Allahu jalla shirku. Show us a for present image. Shiko, shiko, mol, tash realizmi thon, aja të dosh me thon ti je shirku. Ti ki do me thon ti jojin shirku, po nuk pi thot jojin shirku, po thot qyre, nuk i takon mua edhe babgjishave të mi me boshir. Ataj ka njoft Ibrahimun rezull. Ibrahimina ka njoft shumë mirë. Jakubin e ka njoft shumë mirë. Sidomos Ibrahimin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Çe ka thënë, kush na ka taku neve me pa Zotin shirk. Kjo është begatia Allahu ndaj neve. Zoti na ka begatuar neve kështu. Pas e ka thënë dhe e ka begatuar njerëzit me me iman. Të pasë ndaj Allahut dhe lloara, mirë po shumëca njerëzve nuk falenderojnë. Çka mos e këta jetë. Tani kemi disa premtimeve. E pau Allahu dhe u ka thënë, unë sjam si, si kta. Së jam si mbretrit Së jam fejnë mbretrit E qëfar fejnë e jo Jam fejnë e babalarve të mi Ibrahim e Ishak e Jakub Alehim ussalatu vë selam E këtuve të djetarë kanë zinë imësim shumë të madhë E që është shumë meranë si për neve që ta përmendim Bezër, shpeshar kërë ju thujna njërzve Mëse ban këta E që ka me bo? Mëse ban këta E që ka me bo? Bezër, gjithë mund duhet të kryon alternativa Zgjidje Mëse përakijë Mos marr kredit, mar borxh, nëse ki nevojë. Mos habur. Apo, kur i thu ti kujdhësor, e lash këtë. Çka bona? E lash këtë. E çka bona? E jam te bocheta. Apo, ose shiko, kjo është shumë anansi. Kjo është shumë anansi. Çe kur ti ti kalzosh diku ina, se un nuk jam te bocheta. Jam te bocheta. Nuk mundun është njeri me lan hava. S'lejohet kjo. E ban, johla, edi, johla, ta, a, çka bona jo valla? Nuk e di unë. Ejalla, kur të mandalosh çeta? A kalzon çka? Kur ti thuaj diku ina valla. Zban me pije rakijën. Dushmiga dush ka ban me pisa, do diçka do të me bie. Kur ti thua, doz për shembull, largoju devijimit rrugëve të liga. Ktha ju Allahu xhelloa, dushmiga dush. Mi kalzu. Kur ti thua diqut për shembull, s'ka kënaçi në muzikë. Dushmiga dush, zgjnatia Kur'an. Kur ti thua s'ka ngjaj i let kur qan kur fal lezeti. Dushmiga dush, lezeti është namaz. Lezeti si është agjrim. Për shembull, sot tash ana këtë agjruhesh me Allah e bë ka bull pinave. A din ana siçeli pinave mi ka dush diqut çka s'ninon? Çfar kënaçi ajo është? Da. Apo, a dikna na. Apo, avdinë don. As ja. në nëntë ja. Çe zanënjoni e fol gjuhën tonë s'ninon. Na shkajë kish me than, "O, jazuk të kod marr atë kod." Që shto na dikna, ç'talla edina po. Apo. A xedit me than, "Europa e duhet të farknaci e të u." Po, kjo klasimi më e malla oti me me me, me e long këta. Kështu edhe Jusufi e zhvendosi mohabetin. Çka tha? Tha, "Shikoj. Tha unë një njof mbretri shumë mirë. Unë e di çka është me jetu me mbretrit." E ke zër, mirë po pa unë ndiej k babalarte me që ankon pejgamber. Do të thotë këtu dietar fërkon ton. Josufi po u thot, s'po ju folu në për një millet tjetër që po ju thilli të ajmë ardh te feja islame, s'po ju kallzoi unë se s'po diçka më bëu unë. Unë shumë mirë di inoncën. Shumë mirun e di çka do të më dhonë mu kon brat. Se për shembull, kam u thënë këto dostat ktina. Po mirë Josuf ti po na thonë me ndiej Ibrahimin sallallahu alaihi wasallam, emë ndiej tyë, emë ndiej Jakubin, emë ndiej Isa. Po e, divetisht ka hame nejt nga të mrejtit Qemu e, Me a thonë qëta Jusufit Jusufi i paraprini, une e dije Tara këtumille të kaumin, une i lasht ata Beze, kjo është mësim për neve Kur ti e ke kalu një rancën Dhe ke kalu nërzim Allah Jusuf të ri dhe të rejët e muslimanve Dush mi kalzu Shumë qarë, se une Së kumë hinë islam, se me ta kurkunën Jo, allam ka uzu, zoti Jo, pëse une kumë lënë muzikën Së përë S'poka mundsi më nguh, jo. Un kam mundsi më nguh dhe diçka. Po më e mirë diç Qurani. Më e mirë më nguh ishte Allahu i Gjallëu dhe Pejgamberi sa sallallahu alaihi dhe sellem. A më kurta prezantonë Islamin duhet në këtë formë si Yusuf alaihi sallallahu alaihi dhe sellem më prezantua. Çka do të më thonë njerëzve? Edhe më thonë për shembull, akini pa disa njerëz më thonë, "Ajo kjo, kjo është çarlatan pacip dalën për televizion e më thon. Apo këto xhalarë kanë kërkuar akim për të thënë harama. Apo është ashtu ta marrë me injo. Nuk është e vërtetë kjo. Kjo nuk është e vërtetë. Sahaba dhe zër, a di se kanë bi rakij? Në nuk edhim për të tjerët, pa për sahabët e din se ne ka kazur rivajetet. A di se kanë bi rakij, o dhe zër? Kur e kanë nal rakijën, kur ka zbita jeti halamit, i kanë në mush, ujt, bazen i kanë bat me dinës, pi rakijës. A di në dherën qëllën dhe në gjenë e kanë bi rakij, o dhe zër? Ja vë di ka zërë veshë një rast shpetë shpetë shpetë. Ka të shpetu ima nga pengamberi, johën sall I mirët devja Ja merë dikush devën Devën e vetë Kure sheja ka morë mi gjavet Hamza Radhi Allahuhan Aja i, i pengamberi së sëllë Edhe shkonë mi a ja morë Thotë bema devën muhe Thotë Aliju Ishte pi nuk shifke ala, ala pa u bo rakija haram Ka pi rakija Ka u menën ke Edhe i ka thish dosët e vetë Hamza Ka thonë hajde në mishë sot se ka devë Devja Alijut Ja ka morë devën Ka me e prej Dha radh dhe, dhe zë kujt kanë piana, Allahu alem çshukor ai taqat, kujt kanë piana shumë shpejt e ka preu devën. Hycë ka bë, miniana ka bë, hajde hajna. E ka preku devën e ka thënë kët dosat, hajni me angër. Ali ja ka nis me kajt, fmi, ja ka por devën. Edhe ka shku te ve ensami ka thënë ja Resulullah, oca, yeh me oca jot makamor devën. E ka preu me ang me dosat, para ndër ka kallzu me, para dosat ti je ri, do ta morti mar, ti mar parat e fundit. Kërë ka shkuë, dhe zërë, kërë ka shkuë, dhe zërë, kërë ka shkuë, e ka përë në si të vetë se kja për janë i dehë, ta shumë Edhe ju ka afruë, Hamza u ka quë, u ka quë, u ka quë Ka thonë, shka në problemi, e, e njëri ashtë edhe gjithë i dehën, gjithë edhe di Ka thonë, shka në problemi, ka thonë, ketë ju që tu i një roptemi, shërptërtemi, hizmi qartemi Dhe zërë, e, e këpëtoni që këtë fjalë Me i thonë ndikush, Muhammed Mustafaj Ti po e, hizmeçari, jem, delbifeje Po përse nuk dollë Hamza Pijam Përse të di që a të fol Që a të apë e mësëm, lejë, lejë, hajë këthejmë i ma vonë Këtë këthi e lëtëki E, që ka pi, e rraki njëri, mu pa që kaqë A, po, mu pa që kaqë Ka thamë për e nga mësëm për Hamza Ha, ka thamë për Hamza Për keq ka povdesin për i ka në dikush Këtës për ka kush me kaj Shëhiri, shëh shihir, E ka vajtur shumë penga Uzam Hamzën radhiyallahu an. Se? Sepse qom buri mad. Ama kurapi raki, e ka pi, saka na la haram. Apo, ana vezër, sahabët që kanë pranuar Islamin, shumë mirë kanë ditë Xhailetin. Andaj kanë kallzuar, i kanë kallzuar dhe thonë, "O, hin mar në Islam sonë, di." Pamuz Omar Khattabi, Omar Khattabi qas shumë e ka ditë Xhailetin vezër, ka thonë, "Po tut na shumë." Çe kanë më ardë njerëz hyr në Islam, nuk e njehojnë Xhailetin atë. Ato me videon e parë bin, s'ka thon Omeri kështu, unë po them. Ato me mesazhin e parë bin, se se një gjaj letin ai. Ai me nin muzik thotë, "Ah, kjo nuk, kjo nuk përballohet, do." Ki zonë përballohet. Jo, duhet të përballohet. Pse? Se që ku e lave Kur'anin? Ku e lave hadithe-n e Muhamedit (s.a.w.)? Meze, "Na ku ti kazoja njerëzve?" Nuk, ti thuj, "Olla, unë di vallahi çka muzika." "O, e di çka më dhan 1000 euro natën, unë e di çka." Amë, nuk e kum lanë në këtap se s'ka zgjidhje është më e, e mirë ishte Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Rruga e Allahut dhe pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, rruga e islamit, namazi, t'axërimit, haxhit, zekatit, rruga më e land, më land muzikën, më land, më land dallaverën, më land rrenën, ishte shumë më e mirë. Kështu ja u shpjegoju Yusufi alajhi sallallahu alajhi wasallam, këtyre, këtyre a këture, këture, e, djembe. Pastaj çka i tha dhezon? Tha neve nuk na e takon me boshit. Neve nuk na e takon me boshit. Ose kur të vinë të shirku, do t'i shpjegojë në veçoritë e ardhshme edhe më shumë. Të çështja e e unitë dhe e imanit dhe islamit Allahu te bareke ve teala s'ka tha ne nuk do ta takon me boshirk nuk i takon njeri me boshirk Allahu nje sjan dy s'ka harta subhanahu subhanahu wa taala kjo obligati Allahu ndaj neve edhe ndaj njerze se se dhezën me besu Allahu nje o vlere madhe a ushpara mos njerzit kan qe bashkon amande arbab mutafariqun i ka than o shokte me po pse morale pse morale gjithë to zota pilotit to kan velut Allahu nje Gjithë të puta, katë kanë cilë kanë vazë puta dhe zërë Puta në himje, punë të andalme, putë dalme, në shpi, puta në rru Katë kanë shku puta, vorra e kështu mëra E Allahu gjeluar e kam sui Usufin Alei Selat dhe Seram Që timson të njerëz, lene shirkun, drejtoni Allahu të një Drejtoni Allahu gjeluar e një Pasaj që ka dhanë, kjo mirësia Allah Mirësia dhe zërë, ma e madhe që ka mundësi njeri unë këtë dunja me e kapë Cile adhe zërë, me i besu Allah të një Në Më mërësia më e madhe A të gëllon dhelli kemi në fadlillahi a lejna A dhezër dushme e ditë Që nëse ti falë namaz E si bënë Allahut shirkë Këpëga ti e madhe Shmi thënë Allahut faliminderit Faliminderit dhe zotë që së më keba Dhezër një ndi Një ndi Hini ka dokumentar I binë sesh dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Shkojn hënër lop me e prek lop pasi zot hasha wa kella i madh është Allahu جل جلاله jo veçka zot tani në Indi një komunitet brej komuniteteve të Indisë ajdish ka adoron gazel Allahu nderoft ju edhe nejve ajdish ka adoron gazel organa genitalë të burrit dhe, dhe gruas i kanë bëu put të madh e kanë gravituar edhe i bin sejdë a mundunë të paranë luvë zot sa i dhonot Allahu جل جلاله për këtë sa i dhot Allahu tebaraka dhe jo ala për këtë më jeta prapë u jap me hangër dhe me pi Pra bjëmang, andas ka i tha Yusuf Resham, mu kon musliman of begati e madhe Allahu جل والا, qe andas ka ai shalom Allahu si be as shkon te vorri, as shkon te puti, as nuk shkon na porteqe, as tu ke dervish, as tu i besesh te Allahu جل والا xhami pastër çeltër me tauhid me iman me islam me krer. Kjo begati ma e madhe, do do me a dit Allahu جل والا. Allah e shtoftë na dhe na mundsove me da frimën e fundit me la ilaha illallah Muhammad rasulullah ka veso begati e madhe. Çi i tha Yusufi, a e dini se begatia e madhe është mos i bë Allahu gjëa kujoshok. Mi pa vajar ket begati. Nuk duhet çikosh të drejtimta ajit tjetër. Nuk duhet më të bë çikich për më i godit njerëzit, por më me, me, me shprazmitë ta agresorii dhe brutalitet. Dhe mu kani vrasme ta. Ah, unë jam të uhit ti. Jo, çikona se më njëherë më tha. Çka tha Yusufu alayhis salam? Kjo begati e madhe, për mua e për njerëzit por shumica njerëzve nuk falënderojnë. Nuk që e dinë se Allah i dëmiron sa ishte vetëm atij. Riku vetëm atij, iman vetëm atij, bindje vetëm ndaj ati, dashuri vetëm ndaj ati, urrejtje vetëm për ato që i urren Allahu dhe Ljuhala. Shumica njerëzve nuk e din. Do shiko shumica njerëzve, do shiko kemi në bot organizata për mbrojtjen e të drejtave të çënit. Për mbrojtjen e të drejtave të grave, për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, organizata botërore. Për mbrojtje, të... për shembull, Panorama, Panorama tash eh për mbrojtjën e të drejtëve të insekteve. Insekteve. Ti që ditë, loj, loj, organizate. Oloj, organizate, këptoni, në ta ka organizim. Njerë zhë kresi, njerë shkenstar, ullum të usë, su t'i usë e kështu më ratë, janë mbledhë përçka, mës me lëndu qenin. Në regull. A keni pa dhe zërë një organizat në bot, u kanë qu, janë organizu, mës me ashkel të drejtët Allah, u gjelë gjelalu, zotit botrave. Ja jo, dhe zër patëgjësi e kurë erë vetëm ja organizat që e ka mbrojë drejtat Allahu xhiela al çlave se pejgamber tallehu sallallahu alajhi wasallam dhe trashëgimtarët e pejgamberit Allahu na vafitira ya rabbal alamin. O zallallahu alamin ya lut haqin Allahu xhiela wala. Mi thanëse ej, mos e shkël haqin. Ajin sa është i dashur një djal, pi shumë evladve të babas, nëse ai kurso babai thot ej, mos e shkël haqin babas. Shemo, zakorejë zëre jëvo kur sabo babo. Dolki, ha dë tash. O shkëlën tash. Para më njëri kur dhot, e kadale be, kadale. Sa baba. Baba in der, in... ka dalë me ka dalë. Hani pse sabahova? Ose nuk çmoni? Babai ndër, qan der në derin e vet. Ose nëse kana mir, më mi mbroj deri mbabës kur nuk kanë ai aty. Para më ozë sado ni shok tyje, kur ai e di se ti kat shillës jamrën derën atina. Apo. Meqse pse ni, një, pse niri e don bashortën e vet. Në martesë, sa e harun derën. Ajo veç me ket. Aja me që me ketë, pëse njeri nuk e donë lavirën. Sa e josë jamron dena, aja me ketë. Aja me ketë. Parëmënë, sa e donë Allahu në robë, kaçkoja e robë i dhëtë, ej, hey, ma në hakin e zotë në mësë shkelli. Ma hakin e zotë në mësë shkelli. Hakin Allahu drune. Sa e donë Allahu, Allah në pofitënë, e përër e vëzë e kësirën e Yusufi a.s. Ate ka tonë pengamë e sëlamë, kërë shpitë, kushë më obrujarë i Ibiri Jakubit, Ibiri Salkit Ibiri Ibrahimit a.s. Ta morën me e zërë dhe ajitin tjetër Pas ta i vazhdojnë ma, ma ndej me Mësime të tjera so Thotë Allahu u gjela më vazhdim Ajitit të në dhe të natë Ja sahibëjës sijni Erbabun mutëferrikune Khajrun emillahu El wahidu el qahar Dëgjën me e zërë Kjo në tonë të anik Ka shvizu emulsion Ndjenjë dhe mshurije Jusufi a.s. Që e ka thamë Dëgjën me e mëmendje Ja, sa hejbeji sijni O, di shok të mitë burgut O, di dosa të mitë burgut O, ju qka pa e kalëm këtë burg bashk Dhe i ka thonë, di dosa të mi Kur i bon i dosa, dhe zër? Kur i bon i dosa? Sa hinën burg? A në da, o, edhe khalem e ahu sijni e fetajan Sa hinën hinën bashk? Kur i bon i dosa, dhe zër? Mirë po, njëri mirë, dhe zër Minë jarë, bon dosë me, me njërinë Agnipollsoni sa një thot, ej, janë donjerzi sy të azatsh. Mini ara ças i klimet krijon thot, rri ra vlla. Ti e ban shok me një njeri 20 vjet rri thu se di be ky, nuk e di, nuk e di. Ej, kjo nuk e diu dhe sa ka thon pejgamberi se ëm është bota e shpirtrave. Ka thon pejgamberi se shpirtat janë si ushtria, çka njihen bashkohen, çka asnjënda. Apo, Allahu na vë pe shpirtave të mirë. Dozë njerzi kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi dheher, sën kanë nejt pa nejt me ta. E kanë mohuar, kanë zgjuftuar shohin. E kanë mohuar, kanë dhënë sepë nga më. Ka kan zgjuftuar shohin, të rrinë me ta. Pse dëzër, çka duhet të mkon në besimtar? Duhet të mkon as i kategorie, karakteri, morali. Isëllës që njerzit më thonë, "Hire. Ë, çato do ritesh ka i bën do namaze, do senë hici si a du." Ë shumë kanë të me bomë vetë ta. Çu s'u duhet më valla dëzër. Yusufi besalla çai tha, "O dostat e mi, dë njeriu duhet të mkon i shushurshëm me njerzit." Shikosh çka i tha Yusufi. Kjo mësimi ma, vëzër, për neve Jusufi, vëzër, ja u murë zemën atyre Dhe u ba i dashur i tëre Duk ju thonë, o, dosta të e mi O, vëzër, ali johët mi thonë, shkavit o, dosta Shkaki Që të ditë, që të ditë jemë që kanë i Janë pagan I kanë adhuru, idhujt Për i thotë, Jusufi, ja, sahi I bejë siqni, o, di, dosta të e mi Ngoni, që aty ju ka vëzër Ka thonë djetarë, vëzër Pa u Kur gjënë në gëngonaj Andaj edhe, edhe ne si muslimar Kryje me djetar Në gjala edhe gjematli Edhe mutra muslimane Kretë edhe... kretë kretë kret bashk Kur të thishë për nfejnë Allah u gjeluar Në familje e ma ndej Familje e ma gjan Mundoju pak para se me full Mu kryu ti personiteti dashur të ata Nëse je armitsor Shka dush të uju Ti nëse shtin në zarf Sa dush pare Ama zarfin e kiboxi, edhe pjatën e zarfave që njëri i thotë mburka me hije. Ai vëmë në social heçulo. Dhe, dhe, dhe zër, zarfi, apo është ngjarje e njohur që e përmendin plot prej ë oxhallarëve dhe dietarëve. Dhe kanë qenë dy dosta, Koçi. Njani ka shitur uthull, njani ka shitur mjalt. Sa ka dalë pazar, sa ka dalë kimë uthull, këtë uthull ne ka shit. Këtë tan ditën to e shit mjaltin s'blen kurgush. Në ditë për ditë vjen te huna i thot këtij gojëz vet në treg thot unë mjalbi antushi thot ti më ninar pse je at mallin ka thonë ama ka zon sekretin i ka thonë që ti e ke problemin ti te goja ka thonë unë e shes uthullën me gojen e mjaltit ti e shet mjaltin me gojen e uthullës nuk ta blen kurqush është hiç gjë media çka bën filmat çka bën e shesin degradimin me gjuhën e së vërtetës me gjuhën e mjaltit në islamin e kenë ama i çesna pa kufull Ah, i thesa bagufull. E çë, ah po, çishë jap në zonë. Kur tja, kur ja kena von digjinit somin. O vëllai, mo hinën në islam. Falu Allah. Falu më dase. Vallahi ne u, ti u. Allahu ti duot. Ti ti nuk i duonsh për Allahut, kur jo heq nuk i duonsh Allahu xhelal. Ti si mos po paskon? A çaj çaj e Allahu xhelal ti. Këtynt Allahu xhelal valla. Çka i tha? O dosta tëmit burgut. Andaj na duhet ta shfryxojmë çë njerëzve mos t'ju krijoim ndjenjë armëçore. Sigurisht, na për shembull. A keni bazë po zakonisht? Kto hoxhallarët e Rusisë. Tash po e keni vargen te quchitë don zakonisht pe e përmendit. Pi Serbië. O zot, na duhet të mkon të part që duhet mua dëshmua. Do kanë dëshmua. Ju kanë dëshmuar sa herë. Hoxhallarët di ato se ata që mbas shumë di kanë dash popull janë kono hoxhallarët. Janë kono hoxhallarët. Kanë një me problemi mbash. Ata tërë të dengë. Kanë shkuan janë janë fresku di kontetat. Hoxhallar kanë një me ta. Në paqe e në luftë. E kjo vëzërosh, Allah, u që u bazuar për mirësia e sallahu xhelalu ala që më u kallëshi, ej, un jam i huj. Jam i huj. S'do të më lutë Zot. S'do të më lutë ndjeri rolin e huj. Nëse vjen gja mi, edhe njerëz, paramë, për shembull, është pak një u dishimi. Ka pi bimbe këto xhalar. Zinga nie, nuk se tash ai nuk e ka më koncentrimin të fjalazutit. Do të kusho kë. E bazë këta ja heki Jusufi. Tha o dosta të mi, dosta ju kam. Mburgena bash. Është mburg, dosta mburg. E na, jesë, jash bulo, zot, s'kena mundsin dikuj na mi fol me kët gjuhë. Allado do ta pordorim gjuhën e butë, gjuhë duan e shëshrimit. Gjuhën e doslloket që mi ka dhënë njerëzve. Kjo vlezon familje, allado. Ti mos i fol ti e evlat tek i babun. Mos i fol ti babait nga këtu. Jo, ka ka ka ka nuk shkon ashtu. Nuk shkon ashtu. Asu veç gjalitan. Sa manal, vëzor, ligjërimi do të bë kom me kujdesin e intervaleve. Jo. Ajo plak. Ani, ti do po, kisat u dit, po nese sa do dit? Neveza, nëse na emocion Allahu i gëzon dhe janë me fol për historinë Ibrahim, sëram, a shumë vëzër, e Ibrahimit selam këtu të gjan, na shohim kur vjen te pjesa e debatit Ibrahimit babun e vet. Neveza, i ka thon babaj Ibrahimit, dalit vet Ibrahimit. Ibrahimi pejgamber alayhi salatu sallam ka thon go, largohu piktu se kam të bokshar. Babab jali bi thot. Po vazdon Ibrahim i thot, ja e bëti, ja e bëti o babush, o babaj jam, o lojka babës. Pse se? Se, fol, nalt. o Neveza? A dini pse? Se ai u fol Kionalt. Onalt Penga Merion Sallall kur i ka fjalë 20 më çka i ka thën? A? O zë kur i ka fjalë 20 më çë i ka thën? O i vogël nga këtu. Ço, jo, nuk e ka thën këtu. Më Ma i madhi romakëve. Më Ma i madhi romakëve. Pse o zë? Ma keni pasë këtu në kryetar dhe sa zor më më shon. Më i tham më shon, ti në kryetar nese si ke pas dës. Edhe e thir nemun. Ai vetë i, i kishila të rreth shaqove kë. Apo ho zënë, o zë, hafazin. Shko thërë nemun. Frima pak i daot Normal o vëzër kjo Ibon Kajme Gjusje ka përmi në bedaj u lëfavajt Se Allah u gjitha e ka bon Natyr që të malit tifonet me Epitete, me, me lartësi Se qështu e dojnë ata A bo, a da që ka vëzër Allah u gjitha e në mësonë e bërmeti usufit Se duhet me emishru njëherë muabetin Me hitë e njëri Mu më familiarizu me njëri Mu më mitsu me njërzit Pas a mi thonë, e, lërgën një betë këqia me Na huza skum interesone, unë, çka ka më vënë interes më të dhan Juve largon biznesin. Çka ka interes timi i tham për shemb, largo biznesin. Çka fitoi unë? Po, sepse po ta duhet mirë në Allah. Po ti as po diçë çu toje na bashkë. Tan kohën ty jetu bashkë. Andaj ze Allahu xha e bën edhe Muhamedi selam, mi thon Allahu jelo ala rasulun min enfusikum. Nejo që na çuni pejgamber, pi gjokit i Juve, pi shpirtit i Juve, pi lojshkës i Juve. Andaj do uet muslimanit me u ba pjesë pandare muslimanëve e pastaj më e përhap fein Allahu xhelle xhelle jlaluhu. Pas kësaj vazhdoë Yusuf jallaj seallahu alajhi wasallam, ai ju ka bajduhe, e, Jusuf, e salam, fol e, arbabu mutafarriqun, a janë shumë zota më të mirë Allahu xhellu ala i veta që do të shihni në Apolizratën e arshme, e, nga se kjo është temë vetveti tema e imanit dhe islamit, e, me kash po e thellojmë na lush pe Allahun te barekehu te ala se zoti on xhelle jlaluhu na mund son që kemi thirrsa në islam asuçish na don Allahu te barekehu te ala. E lush pe Allahun te barekehu te ala se Allahu ti ا غلند ادوكات تونا تي كاليت ادوكات تونا نابا الله وجلاله مع كاركتره تتيلا ا كناشين الله تبارك وتعالى انسبي الله جل وعلا تزوتيون تبارك وتعالى ديت تاجروا الله تيبان قبول ترابي تونا الله تيبان قبول نابا الله تبارك وتعالى شوتين بوشين ديت رمضانيت مبهات سات كناشين الله اد نابا الله وجلاله بجنه ليبه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين